Bismillahir rahmanir rahim. Allahu wassalatu wassalamu ala wa ala alihi Aya ya kwanza kabisa tutakao nayo kwenye kipindi chetu fi fulani aya chini ya kibuli cha aya. Ni aya iliyo katika Suratu zumar aya 53. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam اَقِسْمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنفُسِهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وامبيه اي وجه ونج مول يفني juu ya nafsi zenu. Musikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote kwani yeye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rahma na ni mwingi wa kusamehe. Aya hii kama wanavyotueleza wanazuoni sababu ya aya hii kuteremka ni kwamba Makuraish Walisema kuwa Muhammad anadai kuwa wale waliomshirikisha Mwenyezi Mungu na wakaua na wakazini Hawatopata msamaha. Vipi tutaweza na sisi kugura pamoja na Waislamu? Vipi tutaweza kuingia katika Uislamu na sisi tumekuwa ni wenye kufanya madhambi aina hiyo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya hii kumpa bishara waladamu na muislamu asikate tamaa na rehma ya Mwenyezi Mungu namna atakavyotenda dhambi yoyote utakaoitenda isikupelekee kukata tamaa ya kuwa Mwenyezi Mungu hatokusamehe Mwenyezi Mungu mwenyewe ametangaza akisema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi ya qul ya ibadiyalladhina asrafu wa ala anfusikum Waambie Enyi waja wangu na hapa Mwenyezi Mungu amewaita ya ibadi ya mwito wenyewe ni mwito wa kuwakubali Mwenyezi Mungu kwamba hawa wanadamu ni waja wake kwa hivyo ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim muliofanya israfu muliovuka mipaka na khitabu hii hapa si waislamu peke yake ni ya waislamu na hata wale ambao hawajasilimu enyi waja wangu mliofanya israfu juu ya nafsi zenu ya ibadi ya lazina asrafu na hapa sio wale dhambi peke yake waliofanya israfu ni wale waja ambao walivuka mipaka kwenye kufanya israfu kwenye kufanya madhambi yani wamefanya madhambi yaliyokuwa mengi la takuna tu min rahmatillah musikate tamaa na rehema Mungu hii ni bishara ya kumpa kila mwanadamu moyo na matarajio mazuri ya kuona upo uwezekano wa kuanza mahusiano mazuri baina yake na Mwenyezi Mungu hata ikiwa mja huyu ametenda madhambi yaliyokuwa mengi na makubwa kwa nini kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rahma rahma zake Mwenyezi Mungu zimetangulia hasira zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatakia waja wake yaliyokuwa mema na yaliyokuwa mazuri ndipo Mwenyezi Mungu akawa wakati wote yuko tayari kumsamehe mja wake pindi tu mja yule ataelekea kwake na kumuomba msamaha na kumlilia Mwenyezi yuko tayari kumsamehe ndipo akasema inna allaha yaghfiru adh-dhunuba Hakika mwenyezi mungu husamehe dhambi zote innahu huwal-ghafurur-rahim kwani yeye mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rahma wale wote walioua wale wote waliozini wale wote waliofanya shirki madamu mko hai hamjakufa kwenda mbele ya munyezimuungu nafasi ipo ya kuitikiwa tobayenu nafasi ipo ya kusamehewa madhambi yenu nafasi ipo ya kupokelewa na Mola wenu hivyo ni sisi sote kwa pamoja hasa tukiwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan kuzingatia aya hii na kuweza kuitekeleza kwenye maisha yetu kwa hivyo ndugu zangu wa Islam tuliyokosea tuliyofanya madhambi tuliyofanya israfu huu ni mwito wake Mwenyezi Mungu la taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe madhambi yote. Nataka kumaliza kuambia zingatieni maneno ya mtume aliposema kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan Yoyote atakayejiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan kisha asisamehe madhambi yake, huyo ameishi mnyonge mdhalilifu. Tuitumie fursa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan kuzingatia aya kama hizi zinazotupa sisi rajaa na kutupa sisi moyo wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhana wa ta Ta'ala na insha Allah sote rtakuwa ni miongoni mwa wale waliokubaliwa na wale waliosamehewa tutokewe na mwezi mtukufu Ramadhan Mwenyezi Mungu akiweko yuko radi nasi wasallallahu alaa nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam taslima kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa